Поставила на них почернілий від часу ящик, знайдений неподалік. Поклала на нього стару, напівструхлявілу дошку. Споруда хитнулася під ногами, і ніка полетіла шкереберть на колюче стебло засохлого будяка. Ну що ж, видартися по стовбору не вдасться, треба діяти по-іншому. Перенесла ящик і дошку на плаский дах дота. Підвелася. Визначила на око середину, ступила на неї лівою ногою, обережно поставила праву, потягнулася і, зрештою, вчепилася за краєчок нижньої гілки. Повисіла трохи на ній, як груша, і почала перебирати руками від краю до стовбура. Ну от, нарешті. Підтягнулася, вперлася підошвами у порепану кору і полізла на дерево. Ліста повільно і безконечно довго Втім, куди їй поспішати? Перепочила майже на вершечку. Над головою чорніло покинуте гніздо, складене із сухих галузок. Крізь них просвічувалося небо. Раптом між галузками щось зблиснуло. Зірка у покинутому гнізді, подумала Ніка. За мить промінь переломився, і стало видно, що то було всього-навсього росинка на жовтому листку, що впав у гніздо. Цікаво, хто в ньому жив улітку. Напевне, припутні. Зазвичай, вони зазвичай не вимощують своє житло ні травою, ні мохом, ні пір'ям. Накидають у безпечному місці гілочок і просто на них кладуть яйця. Припутні – найбільші голуби. Вони прилітають ранньою весною в Україну з Південної Європи. Вона любила спостерігати, як вони воркують на голих деревах у парку – а тільки не з'являється листя, будують собі ось такі гнізда і починають висиджувати припутенят. На схід від дота чорніло-зоряне поле, що починалося зразу за горою і добігало аж до лісу, вигнутого золотою підковою. З протилежного боку дерева, за річкою, село як на долоні. Кругла мовська ворода рівнина, на якій хаотично розкидані різного штибу будівлі. Старі призамкуваті хати в сірих капелюшках з шиферу, добротні цегляні будинки під черепицею і навіть два двоповерхові хороми, криті червоним і зеленим гонтом. Внизу, під прямовисною стіною гори, жовте глинище. І якщо пробратись на край гілляки, яка росте із західного боку стовбора, зупинитися над глинищем, добре розрахувати і... Вона розплющила очі, і тієї ж миті почула під собою розпачливе нявкання. Пошукала поглядом унизу. А вже ж той самий, смогастий і всюди сущий, новоспечений приятель. А дідько б тебе вхопив, дурний котиську? Чого ти причепився, як жуйка, до джинсів? Чого тобі було різти саме на це дерево? Хто тебе звідси зніме? добре знає котячу породу. Нагору за виграшки деряпаються, а з гори до низу, Ніби заклинює щось Страх паралізує Буде отак нявчатий Блукалець тигроподібний Поки не помре з голоду Бо ніхто його тут не почує Ніхто Але ж вона чує Вона поки що чує Ніка почала спускатися Кіт сидів на середині гілки І дивився на ліс Ніби звідти мав прийти порятунок Китський, іди до мене Покликала Кіт повернув до неї лобату голову Блимно жовтими очиськами, жалістиво заскімлив, але з місця не зрушив. Ніка лягла на живіт і поповзом посунулась до кота, схопила його витягнутою рукою за смагасту волохату спину, потягла до себе. Тріск пролунав посеред осінньої ринкової тиші, як постріл, засвісило у вухах. Однією рукою Ніка притискала до себе кота, а другої намагалась схопитись за крикавіття, але воно ламалось і падало слідом за нею. Над головою закружляла рудувато жовта хмара листя. Ніби сполохана зграє синичок. Це було останнє, що вона тоді подумала. Розділ вісімнадцятий Спочатку при появи Вишеслави на дорозі жінки кидали всю роботу, бігли хто від городу, хто з хати, визирали з-за тенів. «Ти диви, панночка, — об'явилася, — «Де ж вона воробашна була стіко часу? Як вижила сама самісінька! А яка ж тонюсінька, а яка ж візігорна, Як артистка з кіна! Вельмина матір схожа, викопана пані Ольга!» Потім село потроху звикло. Здивування перейшло у скепсис. Знов блажельна за хлібом до вовкунів пошпацірувала. «А хто ж їй спече?» Нема вже неїної Мар'яни, а сама не вміє, сказано ж, панночка. А пани нігди не пекли, не варили, тільки солоденько полита їли. Могла б уже і навчитися. Та хто ж її теперка навчить, нема кому. Вишеслава знала, що її називають блаженною, і це її влаштовувало. Блаженна, той блаженна, зате ніхто більше не чіплявся з розпитуваннями, Бо ж хіба від того гонорового, мовчаниська вишнецького, хоч слово доб'єшся? І не ліз на пролом у душу. Питай на питай все одно, на сім замків зачинилася, і ні одного не відчинить, тільки очістками своїми зеленими лупає, як тая повітруля. Повітруля – український міфологічний персонаж жіночої статі.